Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka alayhi Katika hadithi sahih la yarithul muslimu al kafira wa al kafiru al muslim yani muislamu hawezi kumurithi kafiri wala kafiri hawezi kumurithi muslim yani muislamu hawezi kurithi yule atakayekuwa wa dini nyingine wala yule wa nyingine hawezi kumurithi akiwa kwa hivyo mfano kama kama mtoto akasilimu baba aje silimu basi mtoto hawezi akamrithi baba mmoja wao akifariki kwa sababu nalapozunguza mirathi katika Uislamu ni pindi mmoja wao akifariki ndio naangalia nana atamrithi mzake mfano baba akifariki basi mtoto hawezi akamrithi baba wala au ba, mtoto kafariki, baba hawezi kumrithi mtoto sababu wamekhtalifiana na katika mirathi lazima katika miongoni mwa vitu ambavyo kwamba inazuia mtu kurithi mwingine ni wakati ambapo kwamba ikhtilafu dini inapatikana dini imekhtalifiana na kuna wengine nafosema kuwa muislamu hanaweza kumrithi asiyokuwa muislamu sababu wanasema al-islamu ya alu wa ala uislamu unakuwa daima uko juu na wala haiko chini yake kwa hivyo mmslamu anaweza kumrithi asioku muislamu na atakayekuwa muislamu asioku muislamu hawezi kurithi muislamu lakini katika hadithi imekuja la yarithul muslimu alkafir wa lal kafir, -kafir muslimu katika mas'ala ya wusuliy al ambayo kwamba imekuja kwa muislamu al ambayo al muslim na uko ala bab katika katika alkafir ni al ambayo kwamba ilistighraqia yani najihusu katika umumu Muislamu yoyote haweza kumrithi kafiri yoyote wala kafiri yoyote hawezi kurithi Mwislamu yoyote kwa hivyo kauli ya hii kauli ndangu nguvu kuliko ya wale ambao wanaona siokuwa Muislamu ambaye Muislamu anaweza kurithi na siokuwa Muislamu na siokuwa Muislamu kwa hivyo hili kwa hivyo kwa hivyo kama mfano yakatokea baba watoto wakaslimu kisha baba sababu baba anaweza kurithi mtoto na mtoto anaweza kurithi baba wakati mmoja wa kifariki hapo hawezi kurithiana kikuwa dini yao iko tofauti na pia katika upande mwingine mtoto hawezi akam mtoto anamrithi baba yake ambayo kwamba mzazi na pia anamrithi mama yake ambayo kwamba ni mzazi yani biological father na mother kwa hivyo kama mtu amekuja amemwoa mwanamke akamleta nyumbani na huyu mwanamke ana watoto ambayo kwamba sio wake hawa watoto basi hawana haki ya kurithi mali yake labda haya tu wasia kuwa atawapa au kuatapewa kiwango fulani na yeye wasia isipite ya mali na vile mtumwa Muhammad sallallahu alaihi wasema wasulthu na thuluthu ni nyingi wengine naona kuwa chini ya thuluthu akitoa wasia katika mlango wa wasia ni sawa lakini hawezi akarithi huyo baba sababu huyo si mtoto watoto wa baba lakini kama ni mama watamrithi mama sababu mama hata kama mama wakisema umefanya kazi na baba mali yao yote kwa pamoja lazima ijulikane mali ya mama ni ipi na ya baba ni ipi kisha julikane ya mama ni ipi basi anarithi warithi mali ya mama sababu dini yao ni moja wote wameslimi warithi ya mama na wa mali ya baba wala takarithi ya baba ha watakayekuwa watoto wake wakipatikana ama watu wengine Wallah.